Eta esan bezala, eh, bairungo udala aurrekontu parte hartzaileen prozesua, part gauherdian, e, amaitu zen, berrogei mila irundarri inguru zuten bostka amateko aukera, bestein e, beste inbeste baitaude, bakoitzak egin ez boz, boz bozka, emasitzaken aurrekontu orokorraren kasuan boz mila behatzi reunda hogeita boz bozka bildu ditu prozesuak, eta gazteen kasuan, amazai eta hogeita mare, urte bitarteko en prozesuan zeireunda Irurogeita bost, asko alagutsi zan, beno, baudala, kerritaren eskujarritako milioi euro eta erdiak, ba, zertara, bideratuko diren ikuste besterik ez da egin behar ere, Irundarren kezka nagusiak zintzuk diren ba, nola paite ere ba, ulertzeko eta ba, prozesu honen balorazio egiteko ehatxe bilduko jokin meli gurean jokin, gaitxo? Bai, gaitxo. Bueno, Erritarren lehentasunak zintzuk diren kalibratzeko edo neurtzeko termometro gisa erabil badaiteke prozesu hau. E, kaleko segurtasunarekin, bidegorri zarearen hobekuntza beharrekin eta gazten kasuan etxe bizitza e, arazoarekin. Lotura dute ba, ba, e, proiektu edo proposamen bozkatuenak enak, nola baloratzen mm -hmm uten Adirazgarria den edo ez. Bueno, e, unaiz, eh bukeratik hasiko naiz, eh azkenean e, e, gazten beharrak e, argi dago zeintzu diren, eh gukia txildutik eh aldarrikatu izan ditugoo, e, pues, azken urte hauetan ba, neurri gaiago jarri berdiela, etxe bizitzaren arazoa dela ba, bueno, ba, hemen gaztek duten e, larriena, eta aurregatik ere gokain bate aurrekontutan eta e, aurreko urteetan proposatu izan ditugu baita ere ba, ba, alokairua soziala suspertzeko neurriak. Zalde horretatik ulertzen dugu azkenean ba, gaztek e, e, eta guk ez epa, bat egiten dugula E, bueno pues, e, behar oieki identifikatzelekoan ez, e, bueno, e, moi kortasuna ere, e, ondoak igun bezala ba, ba bueno, ba, kriston utxunea ditu irunen, bidegorri zarea irunen bakigu zer dagoen zer den, bakigu e, tramo asko baindikan bukatu gabe daudela eta kriston e, ba, lana e, daukagula egiteke ez, batez ere bidegorrien zareetan e, alde horretatik ere ba, bueno, ba, iruditzen zaigu e, izan izanbarko liztatekela udala Eh, udala bera neurri eh, horiek planteatzen dituena eta iruditzen zego bizkatrizia azkenean eh, horrelako prozesuak herritarrek eh, Erritarreke eh, azkenean erabakitzeko ba, udalak beharko kolukena egin behar dela, eh, zen lan hori egiteke dago eta gure agintariek soberan eh, bakite hori. Bueno, azkenean herritarrek eh, bultzatuta, ematen du lan hori egin goa da. Pues, eh, orduan, ba, bueno, pues, valorazio pozitioa. Eta bukatzeko, ba, ondo esaten zenun, ba, bueno, segurtasunari buruzko neurri bat planteatu da. Eh, atera da, eh, oso bozkatua da izan da, eta horreke agerian usten du herritarren ba, arazoa, zenten, eh? eta horrek ere kezkatzen gaitu zen eh gok e, kaleak zapatzen ditugu eta ikusten ari gara, ba, bueno, ba eta ez da guke antzematen dugun zerbait, e, baizik eta jadatatu datu, datu objektiboak baitugu mai ganean esaten dutena badelinquentzia karagarri igo dela Irunen eta Noski, mm. ba joeretsu kezkatuta gaude asuntuarekin. Mm. E gosti onotan, e, da gori, e, baita sare sozialetan ere dena den, bueno, bideokamera zainza gehiago instalatzeko eskaera izan, da, ba, bozkatuena esan bezala, e, dagoeneko bueno, urdanbiia plazan ere ezarri izen, es, ez, ba, sinagura bultzatu zen, e, ba, sinagura bilketa baten ondorioz, ez dakit, e, e, ba, neurri eraginkorra da, baina azkenean e, agintariek neurriak hartzen dituzten bitartean, ba, hori da ba, irundarrek proposatu gutena. Bai, gori, gu beti esan dugu, bai, e, polizia gehiagorekin eta kamera gehiagorekin, behar bada, herritaren e, segurtasun pertzepzioa, baundituko dela, baina guke zinez uste dugu, arazoa ez dela horrekin konpontzen. Beste, neurri batzuk ezarri harri behar dira, neurri horiek sozialak izan behar dira, eta neurri horiek e, gainera ez dira epe motzekoak. Eh, horrek, pues bueno, neurri sozialak eskuartze soziala eduki e behar dute, prebentzioa e, landu behar dute, eta noski eskuntza ere, oso oso e, garrantzitsua da e, jorratzeko, ez? Hiru e, hoiekin, e, ba, osatuko enuk e, ba, neurri pakete bat eta, bueno, esaten harina atzaizun bezala, ez da, epe motzeko kontu bat, segurtasuna ez da egun bat eti bestera konpontzen. Ego e zen kasuetan, hori darritan proposatu, autatu eta gero bozkatu dutena e, udalaren, beno, ba, politikekin behar bada bat egiten ez duten neurriak ez damegitezke, e, etxe bizitza edo alokairurako laguntza zuzena ere, aipatu dugu, bozkatu enakazten artean, laro gita mar mila euroko ba, dirulerro bat edo jartzea laguntza zuzen, zuzena emateko kaso honetan, ulertzen da ba, e, alokairuan, privatuan ari denari laguntzeko, hori ere ez dakit, ba, etxe bizitza sozial edo publikoen, politiken kontraioan daiteken edo, edo bueno, lagungarri izango da e egokitzen zaionari, noski baina? Noski, noski lagungarria izango dela, baina zuk esaten duzun bezala, partxe bat da, konpontxo bat da, eta horrekin ez dugu arazoa konponduko, orain e, baitere madriletik proposatu da horrelako neurri bat, bai e, hori da azkenian e, gaztei iritsiko zaien diru laguntza zuzen eta eskar bat, Baina, zinez, pentsatzen dugu, ba, lehen esan dizuan bezala, segurtasunaren kasuan bezala, e, hor, e, Pemotzeko neurriek ez dutela funtzionatzen. E, behar da lehunduko dute e, gaztek duten zama hori kentzen nola baita. Eh? Baina, pentsatzen dugu, ba, hemen soluzioa, e, inberdela beste modu batean. Eta nola ikendaba, guk, eh, atxe bildutik, eh, bein eta berriro, aldarrikatu izan dugun bezala. Eta nola egin inberda, ba, park, etxe bizitza parke publiko bat, zuztatzen gehien bat, eh, alokairu mm. alokairu soziala sustatzen duen parke publiko bat. Ja, ba, Elitzun el lortu edo negoziatu zuten, zenuten a, bezalakoa. E, valorazio kualitatiboa edo egindu, baina kuantitatiboa era ipatu ditu lendatuak, gazte zein e, prozesu lokorrean guztira 6.000 bosteun bat bozka dira goratuko du, berroin mila irundarrezutela bostka eskubidea, bakoitzak bost bozka gehien ez jota, beraz berreun mila bostka posibilitatik edo 6.000 bosteun, ez dakit Aski den, eh, prozesu partartzaia ya... Ontzate A ber, bai, guko, eh, ontzaten bateko. Aber, bai, guoko ontzaten batean dugu, zen eh, aurrek urtetako datua eh, behiratzea besterik ez dago. Eh, ikusteko, ba, bueno, ba, urterik urtera jendea gehiago animatzen dela eta kuantitatiboki, ba, bueno, ba, oa indikan eh, gehiago espero baitek ere, ba, bueno, oa indikan ari gara, ba, ba, bueno, ba, gure uste zenbaki eh, ba, juetan. Hala ere, nik positiboki balogratzeko kontu badela, nik usteot ekimena urterik urtera finkatzen ari dela gehiago eta, bueno, ikustote, bueno, huain diken batzu badirela hobetzekoak baina, bueno, pues, urterik urtera, e, pues, gora doan ekimen bada, eta nik ustot baloratzeko dela ere, zergatik ez. ez. E, Bozkatzerako garaian, eta proposamenak egiterako garaian ere, ze urten mm. eurrats berri bat emanda, pandemiaren mua guztien gainetik ez, ba, ustotan karpak esartzekoa, bazken batean maien deare fizikoki ekarpenak egina izateko ez, Soy Internet CS edo, eh, eso. Ori da eta orduan alde horretatik espero dezagun ere, urrengo urterako, ba aurten Covid-19 -e dela eta ezarri diren neurri horiek ere jartzea datorren urtean, eh? Ze azkenean ikustenote frogatu dela ba, interneteko bidea, hor ba, bueno, pues, dagoela eta baliagarria dela zenbait pertsonentzat edo zenbait pertsonarentzat hobesan da eta Bueno, baina badirela beste herritar batzuek eh, nahiogotena, eh, bueno, pues eh, modu analogikoa hauek, <laughs> modu <laughs> klasikoa hauek, ez? Adibidez, oke aipatu sonori, ez, skarpa bai hartzea eh, osoan, ez? Ba, Ma, horrekin geratzen gara, eh Jokin Belida eskarbia, eh. Enga mi esker.